Pan z vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš chodil po Galileji, po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. Blížili se židovské svátky stánku. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on ne veřejně, ale po tajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali, není to ten, kterého chtějí zabít, a hle, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš, jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je. Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal: Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte, já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal. Tu by ho byli rádi zatkli. Ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Slyšeli jsme slovo boží. Těch několik dní se čte Janovo Evangelium, to je vlastně tak explicitně a z celou otevřeností, na Plná ústa, pán, zjevuje, kdo on je. Četlo se tady boží slovo o tom, když vlastně říkal, že je boží syn. Četlo se tady, že o jachvem, bohu, říkal, že to jeho otec, a pořád a pořád ne a ne, aby přestal mluvit o něm jako o svém otci. Když řekli, že je Bůh, tak už to skřípení zubů nepřestává, už nastávají na jeho život tak, jak to vlastně Kniha moudrosti předpovídá. Pro nás je, bratři a sestry, velmi důležité, abychom se i my, Každoročně přesvědčili, že Ježíš je předpovídaný mesiáš. My známe epilog těchto událostí. My víme, jak to dopadlo. Už za chwilku to budeme slavit tady v kostele Paschalní tridům, umučení, smrt a zmrtvých stání. Sestry a bratři, to je ta nejdůležitější věc. Poznat Boha. Ale to není jak v hodinách matiky. To není jak v země písu. To není jak ve fyzice. Poznat Boha, to je o mnoho víc. A je to velmi křehké a může se nám to v rukách rozpadnout, to, čemu jsme uvěřili. Jak říká svatý Pavel, víra totiž, je něco, co nosíme v hliněných nádobách. Rozbíje se ti nádoba a už to nemůžeš nijak pozbírat, nijak s tím dál žít, jít tímto světem. Vyžaduje to od nás také lecos z toho, O čem pán mluví, zkusit a prožít na vlastním tělem. Znamená to také spolu s Pánem nest kříž našich povinností, závazků, a být ve víře zkoušen. Nyní, nyní je čas. Zkoušení té naše důvěry, našeho poznání Boha. vyprosme si ve mší svaté, v Eucharistii posílu potřebnou k tomu, abychom to poznání Boha, to osvícení zažívali, aby nás přeneslo přes temnotu pochybností a také zkoušek těch, které sami si kolikrát uštědříme, když řešíme, ale také těch, kterých nám uštědřuje svět.